125. Istoria culturii și civilizației, 4 roman. De Ovidiu Drimba. Editura Secolum. Editura Vestala. Pagina 254. Marfa bizantină de schimb erau obiectele de argint fin lucrate. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Negustorii ruși și Siberienii preferau argintul, îndrugât aur aveau din abundență. Încheiat notă 3. Pe piața internă, economia monetară coexista cu forma comercială a schimbului în natură. În afara circuitului fiscal, în interiorul imperiului, moneda de aur avea o circulație redusă. Pe piața internă se puteau găsi la prețuri accesibile articolele de uz curent, în schimb mărfurile și obiectele de valoare puteau fi obținute numai sub formă de dar, subvenție, recompensă, etc., acordată de stat în funcție de serviciile aduse și de poziția socială a celui care o primea. La baza operațiilor comerciale cu alte țări sta solidus aureus, în paranteză, sau nomisma sau besantul de aur, cum mai era numit, închid paranteza, moneda de aur curat de 4,48 grame, bătută pentru prima oară de împăratul Constantin în 312. Multiplul ei era livra, 72 de nomismata, în valoare de 326 grame aur. Timp de aproape opt secole, Solidus, în paranteză Besantul, Nomisma, închid paranteza, a fost cea mai răspândită și mai apreciată monedă din întreg Bizantul mediteranian, menținându-se stabilă, vezi notă 1, până la sfârșitul secolului XI. Citesc notă 1. Deși de la 96% aur de 24 de carate, la sfârșitul secolului 7, besantul scăzuse în compoziția sa la 40% aur de 9 carate, 52% argint și 8% aur pur, pentru ca în secolul 13 cantitatea de aur să fie redusă la 25%. Și în felul acesta, besantul să-și piardă reputația definitivă în fața monedelor de aur din Occident, în paranteză, mai ales a Ducatului venețian, închid paranteza. Alături de nomisma, alte monede erau miliaresio, în paranteză de argint, de 2,24 grame, închid paranteza, Cheration se scrie capa r în paranteză de aramă, închid paranteza, și Folis se scrie f o -L -L -I -S, în paranteză monedă divizionară de aramă, închid paranteza. Începând din primele decenii ale secolului XV, în Bizant s-au bătut numai monede de argint și de aramă. Încheiat notă 1 pentru o perioadă de aproape două secole, invazia arabilor i-a smuls marinei bizantine în supremația în Mediterana, încât comerțul Bizanțului cu Orientul și cu Occidentul a fost paralizat aproape complet. Din secolul nouă însă, după ce Bizanțul și-a refăcut flota și și-a reluat activitatea comercială, Imperiul a cunoscut o eră de mare prosperitate, timp de aproape trei secole. Ghilimele Până către jumătatea secolului al XI-lea, Bizanțul a fost cea mai mare putere economică din Europa, închid chilimele, în paranteză a mare punct, ghiulou, se scrie g-u-i-l-l-o-u, închid paranteza. Imperiul întreținea intense relații comerciale cu lumea arabă, cu marile centre din Asia Mică, cu Armenia și Rusia, cu regiunile Mării Baltice, iar în Occident, în primul rând, cu cele patru republici marinare italiene, în paranteză Amalfi. Pisa, Veneția, Genova, închid paranteza. Începând de la sfârșitul secolului XI, în schimbul ajutoarelor militare și financiare pe care imperiul le solicită orașelor italiene, negustorii venețieni, în primul rând, obțin reduceri și chiar scutiri totale de orice taxe vamale, apoi dreptul de a-și construi în Constantinopol un cartier al lor, cu antrepozite, biserici și palate proprii. În paranteză, în mai puțin de un secol, numărul venețienilor instalați în capitala Imperiului, trecuse de 10.000, închid paranteza, aceleași privilegii le obține apoi Pisa și mai târziu, marea rivală a Veneției, Genova. Până în ultimele sale zile, Imperiul a continuat să acorde mereu negustorilor străini concesiuni și privilegii. Astfel, întregul trafic comercial trece încetul cu încetul în mâinile acestora. Și prosperitatea comercială a Bizanțului se termină odată cu declinul total și definitiv al prestigiului politic și al puterii sale militare. Constantinopolul Orașul care, timp de un mileniu, i-a uimit pe vizitatorii străini prin bogăția lui, prin grandoarea construcțiilor, prin splendoarea comorilor sale de artă, prin luxul bogaților, săi cetățeni și prin fastul exorbitant al curții imperiale. Constantinopolul și-a identificat propriul prestigiu cu cel al Imperiului Bizantin că răseritean răsăritean al Bosforului într-un golf strâmt numit Cornul de Aur, lung de șase kilometri, care în portul său natural putea adăposti un număr oricât de mare de corobii, se înălța un promontoriu. Aici, coloniștii megarieni fundaseră în secolul VII înainteile noastre un oraș numit Bizantion, se scrie B.Y.Z.A.N.T.I.O.N. Vezi notă 1. Citesc notă 1. După tradiție, nume format din cel al legendarului șef Megarian, Bizas, se scrie y z și cel al prietenului său Antes. Distrus aproape complet de Septimius Severus în 196 era noastră, reconstruit și înfrumusețat cu portice, terme, un teatru, un hipodrom și un palat imperial, orașul a fost grav devastat de Licinius, asociatul la domnie și rivalul lui Constantin. După înfrângerea acestuia, în paranteză 324, închid paranteza, Bizantion și-a deschis porțile învingătorului. Constantin și-a făcut intrarea triunfală în oraș, l-a declarat capitala imperiului pe care a inaugurat-o Solemn șase ani mai târziu, în paranteză 330, închid paranteza, încheiat notă 1. Intuind imediat excelenta poziție strategică a promontorului, Constantin cel Mare îl va fortifica construind un zid de apărare lung de 3 km în spatele acestuia, la o distanță de aproximativ 1500 metri. Teodosius al Doilea va construi în 413 un alt zid mai lung de 7 km. Astfel, fortificat dinspre uscat și apărat din trei părți de mare, Constantinopolul n-a putut fi cucerit timp de 8 secole. Alegerea locului noi capitale a Imperiului Roman de către Constantin s-a dovedit a fi fericită. Roma se afla la o distanță prea mare de frontierele răsăritene ale Imperiului, cele mai amenințate în primul rând de perși și de goți. Resursele vitale, economice și militare ale Imperiului erau concentrate în bogatele ținuturi răsăritene, îndeosebi în Asia Mică. Noua capitală dispunea aici de un mare port maritim și comanda principalele drumuri comerciale care legau Occidentul cu lumea Orientului. În plus, orașul se afla în imediata apropiere de principalele focare de cultură elenistică. Cu patru secole în urmă, în paranteză, conform Suetonius, se scrie Suetonuius, I, -u -s, întâi, 79, închid paranteza. Cezar se gândise și el să mute capitala în partea estică a imperiului, la Alexandria sau pe locul anticei Troia, ceea ce ar fi dus și la realizarea unei noi unități culturale greco-romane. Dar Constantin nu s-a gândit să imprime noi capitale un caracter grecesc. Din potrivă, prin amenajarea urbanistică și stilul monumentelor sale, prin administrația și prin limba sa oficială, noua capitală trebuia să fie pur romană și nici nu se putea numi altfel decât stabilise fondatorul ei, noua Romă. În paranteză, până și satelor din jurul capitalei li se dăduseră nume romane. Închid paranteză. Împăratul putea fi măgulit de o denumire în care ca omagiu adus fondatorului îi era asociat propriul nume, dar poporul își numea noua capitală, asemenea romanilor din Italia, simplu orașul Urbs, iar mai târziu Polis. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Sau Polin, care, după mărturia unui geograf arab din secolul X, devenise Bulin sau Sho, stem se scrie e cu accent. Ascuțit N, bulin, în limba turcă Istanbul, în paranteză ghilimele lângă oraș, închid ghilimele, închid paranteza, încheiat nota 2. În aspectul general al orașului stăruia amintirea Romei. Asemenea, Romei, Constantinopolul era situat tot pe șapte coline și era împărțit tot în 14 sectoare. Asemenea, Romei și noua capitală fusese prevăzută și înfrumusețată de Constantin și urmașii săi cu patru piețe principale, cu forumuri, palate imperiale, apeducte, cisterne, terme, coloane cu statuile împăraților, arcuri de triumf, hipodrom și biblioteci. Nenumărate statui, busturi, capiteluri și coloane, frize și felurite basoreliefuri de marmură fusese aduse din ordinul lui Constantin, din toate provinciile Imperiului. Din Ierusalim, împărăteasa mamă Elena trimisețea în marea capitală a celui din tâi stat creștin crucea pe care fusese răstignit Hristos și în secolele următoare Constantinopolul va deveni un uriaș depozit de relicve de toate felurile imaginabile. Orașul se întindea pe o suprafață neobișnuit de mare, de aproximativ 13 km pătrați, cu un perimetru de 15 km. În timpul lui Justinian, se pare că populația sa depășise cifra de un milion de locuitori. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conform l mare punct brehier, se scrie brâie cu accent ascuțit h i r După alți autori, în paranteză Andreades, se scrie ană cu accent ascuțit a cu accent grav S, Ghiulo, Kazdan și alții, închid paranteza, populația capitalei Imperiului nu depășea cifra de 500.000 de, de locuitori. În general, populația orașelor bizantine a crescut într-o perioadă în care orașele din Occident fusese distruse de invaziile barbarilor. În secolul VI, multe orașe bizantine atinsese cifra de 100.000 de, de locuitori. Antiohia, 300.000, iar Alexandria, aproape 600.000. Încheiat notă 1 Mai târziu, epidemiile, foametea și distrugerile cruciaților, în paranteză, în 1204, închid paranteza, au făcut ca populația să scadă considerabil. Predomina firește elementul grec, considerat autohton, dintre străini, cei mai numeroși erau armenii și arabii. Începând din secolul IX, s-au stabilit în oraș, în paranteză, construindu-și lăcașuri de cult proprii, închid paranteza, colonii de ruși bulgari, georgieni, turci, apoi varegi, anglosaxoni, normanzi, francezi, italieni, în marea lor majoritate veniți ca mercenari. La aceștia se mai adăugau multe alte nații. Cea mai bine organizată, mai puternică și mai bogată era colonia italienilor, a negustorilor venețieni, pisani și genovezi. Zidul lui Teodosius, al doilea de care s-a sfârmat atacurile hunilor, avarilor și bulgarilor, ale rușilor, pecenegilor, arabilor și pentru un timp ale cruciaților, făcuse din Constantinopol o fortăreață inexpugnabilă. Sistemul defensiv era construit din trei linii de apărare, un zid interior de piatră gros de 4-5 metri, înalt de... Un metru cu 96 de turnuri la distanță, de 50 metri între ele și în alte de 20 metri. În fața acestui zid, dincolo de un șanț larg de 17 metri, se înălța un alt zid înalt de 8,50 metri cu o grosime de 2 metri și cu tot atâtea turnuri de apărare ca ale zidului interior, dar mai mici. În fine, primul obstacol... În fața atacatorilor un șanț larg de 15-20 metri și adânc de 7 metri cu malurile zidite în cărămidă. În zidul cel mare, dinspre interior, se deschideau zece porți. Cea prin care își făceau intrarea triunfală în capitală împărații după o victorie militară era poarta de aur. Celelalte obiective importante de interes militar erau marele arsenal în care erau depozitate mașinăriile de război, afectată arsenalului era o bibliotecă cuprinzând lucrări de tehnică și inginerie militară, portul în care staționa flota imperială. În fine, cazărmile celor 24.000 de soldați din regimentele de gardă care formau garnizoana permanentă a Constantinopolului. Impresionante erau și construcțiile destinate alimentării cu apă a orașului. În secolul IV fusese construit un mare apeduct. Vezi notă 1. Citesc notă 1, din care se mai păstrează și azi în funcțiune o porțiune lungă de 625 metri. Cele două rânduri de arcade suprapuse au o înălțime de 23 metri. Încheiat notă 1. În apropierea lui fusese ramenajate uriașe rezervoare de apă, unul din ele avea o suprafață de 25 mii metri pătrați. Criza de spațiu a impus însă, chiar începând din secolul V, construirea mai multor cisterne subterane, ale căror bolți erau susținute de sute de coloane de piatră cu frumoase capiteluri. Dintre acestea, singura plină cu apă și azi este cea numită în paranteză de turci închid paranteză ghilimele Palatul Scufundat închid ghilimele cu o suprafață de 10.300 metri pătrați. Capodopera acestui gen de construcții este cisterna numită azi, ghilimele, o și una de coloane, închid ghilimele cu o suprafață de 3500 metri 2 acoperită cu masive cupole susținute de 212 coloane suprapuse, fiecare din coloanele celor două nivele având 4 metri. Cisternele subterane impresionează și azi prin tehnica și a acestor arhitecți bizantini, ghilimele, care sub solul Constantinopolului au construit aproape tot atât de mult ca la suprafață, închid ghilimele, în paranteză, kh.dil, se scrie dijehl, închid paranteza. Zona principală, centrul vieții politice, economice, spirituale, artistice, constantinopolitane, era situată în jurul pieței Augusteon un patru later care avea în centru coloana de porfir cu statuia împăratului Justinian. Pe latura nordică a pieței era catedrala Sfânta Sofia, pe cea din fața ei Palatul Imperial, în paranteză ghilimele Palatul Sacru, închid ghilimele, închid paranteza, spre răsărit era Palatul Senatului, iar din partea opusă începea o stradă lungă, canalizată și largă, numită Mese. Se scrie M-E cu accent ascuțit, S-E cu act ascuțit, în paranteză ghilimele strada din mijloc, închid ghilimele, închid paranteza, care pornind din forul augusteon îl lega cu celelalte trei foruri în paranteză al lui Constantin, al lui Teodosius, al doilea și al lui Arcadius, închid paranteza. Fiecare având în centru o coloană cu statuia împăratului respectiv, cea a lui Constantin numită azi ghilimele coloana arsă, închid ghilimele, era de porfir înaltă de 50 metri. Străzile erau largi de cel puțin 5 metri, unele având chiar 8-10 metri și erau marginite de portice, unele suprapuse. Așa era mai întâi artera principală mese, alte cel puțin 50 de străzi aveau și ele portice. Peste 100 de scări legau străzile între ele, căci Constantinopolul, cu denivelările naturale mari ale terenului, era un oraș construit în mare parte în terase. Sub portice erau plasate sute de statui. Aici erau instalate și taradele zarafilor ale negustorilor de produse alimentare, de mirodenii, de parfumuri, etc. Antrepozitele din apropierea portului erau pline de tot felul de mărfuri aduse din țările cele mai îndepărtate. În apropierea, ghilimele Palatului Sacru în chip ghilimele era centrul comercial în primul rând al argintarilor și bijutierilor. Vrăzile orașului erau pline de tot felul de negustori ambulanți, de meșteșugari care își vindeau singuri produsele, de hamali, de astrologi, ghicitori și vrăjitori, de cercetori și de foarte mulți hoți. Centrul era animat de ghilimele societatea bună, închid ghilimele, în paranteză tradiția elenică îi făcuse pe Constantinopolitani oameni foarte sociabili, închid paranteza care își da întâlnire sub porticele mesei, unde întârziau îndelung în conversații sau dispute pe teme de politică, de actualitate, de cultură, de bârfeală sau mai ales după conciliile ecumenice de teologie. În acest timp, pe străzile mizere de la periferie, sărăcinea și lumea interlopă trăia o viață cenușie, în condiții sordide. Orașul dispunea și de mari terme, dar nu știm cum funcționau decât că termele puneau la dispoziția vizitatorilor costume de baie anumite și că pentru femei erau stabilite zile și ore speciale. Pentru a se evita riscul epidemiilor, canalele de scurgere duceau în mare, tot din același motiv, din secolul al V-lea, fusese interzisă înhumarea în interiorul orașului, cu excepția împăraților a membrilor familiilor lor și a persoanelor ilustre, în paranteză conform fără punct cognaso, se scrie cu o g n a -s, s o închid paranteza. Casele de raport aveau asemenea insulelor, se scrie in-s-u-l-a-e, liniuță lor din Roma, mai multe etaje rămăsese în vigoare din timpul lui Traian, dispoziția potrivit cărea, înălțimea lor maximă, era fixată, vezi notă 1, la 17 metri. Citesc notă 1. O lege din 469 a lui Leon I autoriza construirea unor clădiri înalte până la 29 metri, dar 10 ani mai târziu legea fu abrogată. Totuși, în evol mediu, se construia în continuare insule de o înălțime considerabilă la Constantinopol și în alte orașe mari. Încheiat notă 1 Casele celor bogați, din cărămidă cu acoperiș de țigle și fațada dinspre stradă fără ferestre, aveau un etaj în paranteză în mod excepțional două, închid paranteza, curți interioare și erau grupate în cvartaluri în jurul unei piețe mai mici sau mai mari, în centrul căreia de obicei se înălța o biserică. Ceea ce dădea orașului nota sa generală, ceea ce îi impresiona extraordinar pe vizitatori, erau piețele largi împodobite cu statui antice, era măreția monumentelor publice, eleganța porticelor, luxul palatelor, splendoarea marelui număr de biserici, spațiile verzi atât de odihnitoare. La odată când orașele medievale din Occident aveau încă un aspect trist provincial, dacă nu chiar mizer, Constantinopolul era capitala eleganței a bogăției, a luxului, a rafinamentului, iar comorile de artă pe care le poseda făceau din Constantinopol cel mai bogat muzeu al acelor timpuri. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Istoricul Cruciadei a patra. Geoffroy se scrie g e o -F, f r o y de Villehardouin se scrie v i l l f r d o u -I n scria că cei ce nu văzuseră încă Constantinopolul, ghilimele, nu își puteau imagina că în toată lumea poate exista un oraș atât de puternic, închid ghilimele, cu zidurile lui de apărare, cu palatele mărețe și marile sale biserici, un oraș, ghilimele, care asupra tuturor celorlalte este suveran, închid ghilimele. La fel de uimit este un alt cruciat din secolul XI. Acesta însă observă și notează și mizeria, murdăria, hoțiile, crimele și asasinatele din acest oraș, care, ghilimele, întrece aproape în toate privințele toate celelalte orașe, în bogăție ca și în vicii. Închid ghilimele, încheiat nota 2. Cele trei monumente, puncte în jurul cărora gravita viața capitalei, erau Palatul Imperial, Biserica Sfânta Sofia și Hipodromul. Ghilimele. Palatul sacru închid ghilimele, reședința împăratului și totodată centrul vieții politice, militare și administrative a Imperiului, era în realitate un mic oraș, un conglomerat eterocrit de edificii care amplifica continuu de împărați de-a lungul a șapte secole, ocupa o suprafață de 40 hectare. Zidul de incintă, construit în secolul X, închidea opt curți interioare, șapte vestibule, zece apartamente rezervate împăratului și familiei sale, cinci săli de recepție și de audiențe, patru biserici, 9 capele, nouă oratorii, trei săli de mese, o bibliotecă, o galerie de arme, o sală cu trofee, două băi, un menaj, trei terase, opt pavilioane private și șase închisori. Printre havuzuri, grădin și terase cu dale de marmură, șapte galerii acoperite puneau în comunicație diferitele părți ale palatului. Se aflau aici săli de recepție de un fast exorbitant, sala tronului de formă octogonală, era acoperită cu o cupolă de 16 metri diametru, decorată cu mozaicuri, o sală de audiențe avea 16 coloane de marmură și pereții acoperiți cu fresce, mozaicuri și marmuri policrome. Imensa sală de ospețe avea 19 canapele mari pe care invitații, câte 12 pe o canapea, mâncau așezați în felul romanilor. De un fast extraordinar era palatul în care împăratul îi primea pe ambasadori și pe oaspeții ilustri. Tronul imperial, așezat pe o estradă înaltă, era umbrit de un platan de argint cu frunzele din aur, pe ramuri cu păsărele din argint și aur, la picioarele tronului erau doi lei mari de aur, pe margini grifoni tot de aur, iar în față o vitrină imensă, în care la recețiile deosebite erau expuse cele mai prețioase juvaieruri ale casei imperiale. Când erau primiți ambasadorii străini, mecanisme ingenioase făceau ca păsările. Să cânte, iar leii să ragă, în timp ce tronul imperial se ridica până în plafon. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cartea ceremoniilor, scrisă în secolul 10 de împăratul Constantin al VII-lea, continuă descrierea și a altor edificii din complexul ghilimele Palatului Sacru, închid ghilimele, astfel a unei capele, ghilimele, Splendoarea și strălucirea ei sunt de necrezut, atât e de mare cantitatea de aur, argint, pietre prețioase și perle adunate aici. Pavimentul este din aur masiv. Pereții sunt îmbrăcați în foi groase de argint, demaschinat cu aur și sunt însuflețiți de strălucirea pietrelor prețioase. Coloanele sunt de argint. Arhitrava, care se sprijină pe capiteluri, este din aur curat, închid ghilimele, etc., un lux într-adevăr extraordinar, chiar dacă uneori ceea ce părea a fi ghilimele aur curat închid ghilimele, în realitate putea să fi fost doar aramă sau bronz aurit. Încheiat notă 1 Constantinopolul mai avea și alte palate imperiale. Bucoleon, construit în secolul X pe țărmul Mării Marmara, în paranteză, din care s-a păstrat ruina fațadei dinspre mare a uneia din dependințe. Închid paranteza Dinspre care, cavalerul cruciat Robert de Clari scria în 1204 că Ghilimele avea 500 de apartamente, toate cu mozaicuri de argint și 30 de capele. Închid ghilimele. Ghilimele. Toate țâțânele și încuietorile ușilor erau de argint și toate coloanele numai de jasp și porfir. Închid ghilimele. În paranteză 6 roman, 82, închid paranteza. Sau Palatul Vlaherne. Construit într-o zonă liniștită din nordul orașului în secolul XII, când, ghilimele, Palatul Sacru, în a fost lăsat în părăsire și despre care cruciatul Eudes de Deuil, se scrie Deuil, scria că, ghilimele, nimic nu egalează frumusețea lui exterioară, cât despre interior depășește tot ce aș fi în stare să spun, închid ghilimele, sau Palatul, numit azi Tecfur, Descrie capa K, F, R, Serai, în paranteză, secolul 12, închid paranteza, cu săli imense la parter și cele două etaje, în paranteză, una de 23 pe 10 metri, închid paranteza, iar ca decorație exterioară, cărămidă roșie, alternând cu marmură albă și verde, formând desene geometrice. Ghilimele. Biserica cea mare, închid ghilimele, cum numea poporul Sfânta Sofia, în paranteză Divină, închid chilimele, închid paranteză Veznătă 2, adunase cea mai importantă colecție de artă religioasă din întreaga creștinătate. Icoane pe lemn sau în mozaic, cruci sculptate în fildeș, fericate artistică în aur și argint și încrustate cu pietre prețioase, obiecte de uț liturgic din aur și argint lucrate cu email sau tehnica cloizone. Veșminte bisericești de brocart, ornate cu broderii din fir de aur și cu sute de perle, cărți liturgice cu splendide miniaturi și legături artistice de mare preț și altele. Citesc nota 2 După consacrare, împăratul i-a dăruit 365 de domenii, sate din jurul Constantinopolului și un personal de 500 de clerici. După 558, cupola care se prăbușise a fost înălțată cu 10 metri, iar diametrul, redus la 31 metri, iar după cutremurul din 989, a fost refăcută jumătatea de cupolă năruită, devastată în perioada dezordinelor iconoclasmului, apoi profanată de cruciații din 1204, Timp de aproape șase decenii, desfigurată în aspectul ei exterior de cele patru minarete adăugate de musulmani, care au transformat-o în moschee în paranteză, acoperind cu var, frescele și mozaicurile, închid paranteza, Sfânta Sofia a fost restaurată către mijlocul secolului 19 în paranteză, de arhitectul italian Gasparo Fossati, se scrie fuosă să -s atâi, închid paranteza, iar în secolul următor au fost scoase la lumină mozaicurile. Biserica este azi muzeu. Încheiat nota 2 Altarul era din aur împodobit cu pietre prețioase și emailuri. În fundul absidei se afla tronul de argint aurit al patriarchului. Impresia puternică a ansamblului era sporită de efectele luministre curate prin ferestre și ale miilor de plăci decorative de marmură policromă, ale metalelor prețioase și pietrelor scumpe care, alături de mozaicuri, seara străluceau în lumina zecilor de candelabre masive de argint.